Belalu banyak kena kopi aku menyanyi ditemani teko berasap dan bau wangi ditemani cahaya malam dan lagu reggae hayaté salam masing-masing ada masalah sendiri masalah dunia masalah pribadi dua kan jangan simpan dalam mati boleh cerita di kedai kopi cerita kedai kopi cerita kedai kopi. Boleh masuk TV, ia mesti buat Awe tengok jambu, laki tengok meluat Cita rasa makin besar, otak makin ketat Baru angkat berat, sikit baju pun dah sendat hey, Jalan berkepak dengan awek romantis Biasalah budak baru nak naik jadi artis hey, Jalan berkepak dengan awek romantis Biasalah budak baru nak naik jadi artis Cakap ke pelakon, jamban ke makan malam Dinner show menyanyi, sorang pun tak faham Tapi datin mudah tengok kerama Ada saksi cerita sensasi kedai kopi, cerita kedai kopi, cerita kedai kopi. Tiada hakim tiada saksi cerita sensasi kedai kopi. Oh, kami na mood for because you're near me, honey but when you're near Zaminemujes hey, Zaminemujes Terima kasih rahsia diterima Kalau sunyi lagi boleh main bila Datin kena taruh, rahsia kemaru Makan boleh tapi jangan sampai kenalau dato pergi London lama pun cagilah balik Bini pun cinta sikit tau dia tak boleh main Dato pergi London, dia pucat bila balik Bini dan anak bercuma dah ada penyakit Apa kesudahannya, apa yang terjadi? Rahsia tinggal, rahsia takkan masuk TV lagi Cerita sensasi dengar di kedai kopi Setiap individu punya bersih sendiri Masing-masing ada masalah sendiri Masalah dunia, masalah pribadi Luahkan jangan simpan dalam hati Boleh cerita Cerita sense asik tai kopi Cerita tai kopi Cerita tai kopi dia dah hacking dia rasa sense asik tai kopi Terlalu banyak kena kopi aku menyanyi ditemani teko berasap dan bau wangi ditemani cahaya malam dan lagu reggae Hayake, entak keluar ke Marley Hamba di Belanda, di tengah ibu kota Temanku salam, dreadlocks bawah Makota Anak yang punya cita rasa Jamaica, rindu nak dengar cerita kopi Malaysia. Aku cerita, dia ketawa, tak kering kursi jatuh kerusi Dia pula bercerita tapi bukan tentang dia atau dia. Di Eropah orang bentang idea, topik topik entelektual di diskusi. Anjakan paradigma bila kena kopi, peace, love and harmony reggae sampai pagi. Keluar kedai kopi yang sedap, masis dede. Kita kopi ya yeah. eh, terlalu banyak kena kopi aku menyanyi ditemani teko berasap dan bau wangi ditemani cahaya malam dan lagu reggae hayate ye yeah.